Kapitola 90 námět na píseň. Tempy zvedl borové větve, které zakrývaly dvě těla. Ležely na zádech, jako by spaly. Klekl jsem si k většímu z nich, ale než jsem se mohl podívat pořádně, ucítil jsem na rameni ruku. Ohlédl jsem se a uviděl, jak Tempy kroutí hlavou. Co je? zeptal jsem se. Zbývala nám necelá hodina světla. Vypátrat v tábor lupičů, aniž bychom se nechali chytit, bude dost obtížné. Hledat je v temnotě bouře, bude noční můra. Neměl bys, řekl Tempy. Pevné, vážné. Znepokojovat mrtvé je proti letany. Potřebuju se o nepříteli něco dozvědět. Můžu zjistit věci, které nám pomůžou. Téměř se zachmuřil. Nesouhlas. Magie? Zavrtěl jsem hlavou. Jen se podívám. Ukázal jsem si na oči a pak poklepal na spánek. A budu přemýšlet. Tempy přikývl, ale když jsem se znovu obrátil k tělům, znovu jsem ucítil jeho ruku na rameni. Musíš se zeptat. Jsou to moji mrtví. Kdeť už jsi zouhlasil. Zeptat se je správné, trval na svém. Nadechl jsem se. Smím se podívat na tvé mrtvé tempy? Krátce pokývl. Ohledl jsem se na Martena, který pod stromem opodál pečlivě prověřoval svou tětivu. Chceš se podívat po jejich stopě? Přikývl a odtáhl se od stromu. Začal bych tady. Ukázal jsem kihu mezi dva hřebínky. Ve své práci se vyznám, ocekl, hodil si luk přes rameno a odkráčel. Tempy o pár kroků ustoupil a já se obrátil k tělům. Jeden z těch mužů skutečně býval o kus mohutnější než Dedan, chlap jako bík. Byli starší, než jsem čekal a měli na rukou mozoli, svědčící o letech práce se zbraněmi. Nešlo o žádné nespokojené farmáře. Tohle byli vojenští veteráni. Mám jejich stopu, ozval se Martin a vylekal mě. Vševelení deštěj jsem ho neslyšel přicházet. Je jasná jako den. Dokázal by ponít i ožralý kněz. Na obluse se zablesklo, zadunil hrom. Dešť zesílil. Zachmuřil jsem se a přitáhl si dráteníků v promoklý plášť k ramenům. Martin naklonil hlavu a nechal si dešť padat do tváře. Jsem rád, že nám tohle počasí alespoň v něčem prospěje, řekl. Čím víc bude pršet, tím s nás se připlížíme k jejich táboru a zase zpátky. Otřel si ruce o mokrou košili. Krom toho už nemůžeme promoknout víc, než už jsme. Na tom něco je, přesvědčil jsem a zvedl se. Tempy zakryl těla větvemi a Martin nás vedl k jihu. Martin si klekl, aby prozkoumal, co si na zemi, já využil příležitosti a dohonil ho. Někdo nás sleduje, řekl jsem a ani jsem se neobtěžoval šeptat. Byly nějakých 70 stop za námi a mezi stromy lilo, jako když vlny dorážejí na pobřeží. Přikývl a předstíral, že na něco ukazuje. Nečekal bych, že je uvidíš. Usmál jsem se a mokrou rukou jsem si setřepal vodu z obličeje. Nejsi jediný, kdo má oči. Kolik myslíš, že jich je? Dva, možná tři. Tempy se přiblížil k nám. Dva, řekl přesvědčeně. Zahlédl jsem jen jednoho, přiznal jsem se. Jak daleko jsme od jejich tábora? Nemám ponětí. Může být za příštím kopcem, nebo míla odtud. Jsou to pořád jen dvě stopy a necítím oheň. Zvedl se a bez ohlížení vyrazil po stopě. Odstrčil jsem nízkou větev, když ten by prošel kolem a zachytil jsem za námi myhnutí pohybu, které nemělo nic společného s deštěm. Až přelezeme tahle hřebínek, nachystáme na ně malou past. To zní jako dobrý nápad, přitakal Martin. Naznačil nám, abychom počkali, překročil se a pomalu se sunul na vrcholek malé vyvýšeniny. Podlačil jsem nutkání ohlednout se, zatímco Martin nahlížel přes nízký hřeben. Pak se přes něj přehoupl. Nadaleko od nás sjel blesk, hromně udeřil jako pěst do prsou. Takl jsem se, tempiv stal. Tak tohle je jako doma. Slabě se usmíval. Vůbec se nepokoušel schovávat tvář před deštěm. Martin na nás mávl, všichni jsme přelezli hřeben. Jakmile jsme se odstli mimo dohled toho, kdo nás sledoval, rychle jsem se rozlédl. Budeme pokračovat po až k tomu zkroucenému smrku, pak se obloukem vrátíme, ukázali jsem. Tempy se schová tady, Martin za ten padlý strom. Já si vlezu za tamten kámen. První vyrazí Martin. Posuďte sami, ale asi bude nejlepší, když počkáte, až minou ten pařes. Snažte se nechat jednoho živou, když to půjde, ale nesmíme dopustit, aby nám utekli nebo nadělali moc rámusu. Co budeš dělat ty? Zeptal se Martin, když jsme se snažili zanechat po sobě jasnou stopu až ke zkroucenému smrku. Budu se držet z cesty. Vydváš se na tyhle věci lépe vycvičení, ale mám pár triků, když bude potřeba. Došli jsme ke smrku. Připraveni? Zdálo se, že Martina příval mých rozkazů poněkud zaskočil, ale oba dva přikývli a chvatně se rozběhli na svá místa. Oboukem jsem dorazil za kus vyčnívající skály. Ze svého stanoviště jsem viděl naše blátivé stopy, smíchané s těmi, které jsme sledovali. A kousek dál tempy právě zalézal za mohutný dubový kmen. Po jeho pravé straně Martin nasadil šíp na tětivu a čekal nehybný jako socha. Vednal jsem z kapsíku slátky s popelem a tenkým plátkem železa. Držel jsem je připravené v ruce. Stáhl jsem mi žaludek, když jsem pomyslel na to, proč jsme sem byli vysláni. Lovit a zabíjet lidi. Pravda, byli to viděděnci a vrazy, ale pořád to byli lidé. Začal jsem hluboko dýchat a snažil jsem se uklidnit. Povrch kamene byl studený, na tváři jsem cítil, jak je drsný. Napínal jsem sluch, ale neslyšel jsem nic, než vytrvalé bubnování deště. Vzdroval jsem potřebě nahnout se přes okraji skály a rozšířit si zorné pole. Znovu se zablesklo a já právě odpočítával vteřiny do zahřmění. Když jsem zahledl dvě blížící se postavy. Pocítil jsem v prsou nával horka. Zastřel je, Martene, řekl jsem nahlas. Když jsem vystoupil z úkrytu, Dedan se prudce otočil ke mně s taseným mečem. Hespe se nepatrně opozdila a zarazila se s mečem napůl vytaženým z pochvy. Schoval se nůž a došel na pár kroků od Dedana. Zachytil jsem jeho pohled, v tom se přes nás převalil rachot hromu. Dedan se tvářil v a já se nesnažil zakrýt hněv. Po dlouhé minutě mlčení se odvrátil, předstíraje, že se vytírá vodu z očí. Tady to pryč, ukázal jsem na jeho meč. Krátce zaváhal, než poslechl. Až pak jsem zastrčil svou čepel z křehké ocely do pláště. Kdybychom byli bandité, už byste tu leželi mrtví. Přelil jsem pohledem z Dedana na hespe a zase zpátky. Vraťte se do tábora. Tedan skřevel obličej. Mám pokrek toho, jak se mnou mluvíš jako s malým klukem. Sabodl prst do vzduchu přede mnou. Chodím po tomhle světě déle než ty. Nejsem hlupák. Spolkl jsem několik hněvých odpovědí, které by všechno jenom zhoršily. Nemám čas zádat se s tebou. Ztrácíme čas a světlo a ty nás ohražuješ. Vraťte se do tábora. Mohli bychom to vyřešit ještě dnes v noci, namítl. Už jsme se zbavili dvou, zbývá jich možná jenom pět, šest. překvapíme je potmě uprostřed bouřky. Bumbác. A zítra jsme na oběd v Krosonu. A co když jich bude tucet? Nebo dvacet? Co když zalezli do nějakého statku? Co když objeví náš tábor, zatímco tam nikdo nehlídá? Všechny naše zásoby, jídlo a moje loutna budou v tahu a na nás bude čekat past, až se vrátíme. A všechno proto, že ty nevedržíš hodinu sadět na zadku vář mu nebezpečně zrudla, já se odvrátil. Vrať se do tábora. Večer to probereme. Ne zatraceně. Já jdu s vámi a ty mě nezastavíš. Zaskřípal jsem zuby. Nejhorší na tom bylo, že měl pravdu. Neměl jsem jak prosadit svou autoritu. Nemohl jsem nic dělat, hleda skrotit ho pomocí voskové loutky, kterou jsem si vyrobil. A věděl jsem, že to by byla ta nejhorší možnost. Nejenže by to z Dedana udělalo mého největšího nepřítele, ale nepochybně by to proti mě obrátilo i Hespe a Martena. Pohlédli jsem na Hespe. Proč si tu ty? Šlehla pohledem po Dedanovi. Chystal se vyrazit sám. Myslela jsem si, že bychom měli radši zůstat spolu. A promysleli jsme to. Nikdo náš tábor náhodou neobjeví. Než jsme odešli, všechno jsme schovali a oheň uhasili. Těžce jsem si povzdechl, a schoval jsem svou neužitečnou špetku popela zpátky do pláště. Ovšem, že to udělali. Ale souhlasím, dodala, měli bychom s tím dneska skoncovat. Podíval jsem se na Martina. Odpověděl mi omluvným pohledem. Mhal bych, kdybych tvrdil, že už to nechci mít skrku. Pak rychle dodal. Ale museli bychom to provést chytře. Nejspíš by pokračoval, ale slovo se mu zadrhla v krku a rozkašlal se. Pohledl jsem na Tempyho. Tempy mi pohled vrátil. Nejhorší bylo, že jsem vnitro souhlasil s Dedanem. Chtěl jsem, aby už bylo po všem. Toužil jsem po teplé posteli a slušném jídle. Chtěl jsem dostat Martina někam do tepla. Chtěl jsem se vrátit do Severenu a vyhřívat se v Alveronově vděčnosti. Toužil jsem najít Denu, Omluvit se a vysvětlit jí, proč jsem se věze slova vytratil. Jen hlupák bojuje s příbojem. Tak dobře, podíval jsem se na Dedana. Jestli někdo z tvých přátel kvůli tomu zahyne, bude to tvoje vina. Zahlédl jsem na jeho tváři zákmit nejistoty, ale ten okamžitě zmizel a Dedan sevřel čalisti. Už řekl až příliš, aby mu pícha dovolila vzít to naspět. Ukázal jsem na něj dlouhým prstem. Ale od této chvíle musíte všichni postupovat podle toho, co vám řeknu. Budu poslouchat, co navrhujete, ale rozkazy dávám já. Rozhlédl jsem se. Martin a Tempy rovnou přikývli, Hespe je následovala o vteřinu později. Ledan se pomalu přidal váhavým kývnutím. Koukl jsem na něj. Přísahaj. Převřel oči. Jestli provedeš ještě nějaký další zbrklý kousek během dnešního útoku... Můžeš nás všechny zabít. Neduvěřuji ti. Radši se na to dneska vykašlu, než bych do toho šel s někým, komu nemůžu věřit. Následovala další chvilka napětí, ale než se mohla příliš protáhnout, vložil se Martin. No tak, Dene, ten chlapec se docela vyzná. Tuhle pastičku na vás vymyslel za pár vteřin. Nasadil žertovný tón. Není tak špatný jako ten mizra Brenf a peníze za tamten taneček nebyly ani z poloviny tak dobré. Dedan se pousmál. Jo, asi máš pravdu, pokud to dneska dokončíme. Ani na okamžik jsem nepochyboval, že si Dedan stejně všechno udělá po svém, když mu to bude vyhovovat. Přísahej, že budeš poslouchat moje rozkazy. Pokrčil rameny a odvrátil zrak. Já přísahám. To nestačilo. Přísahej na své jméno. Otřel si déšť z obličeje a nechápavě se na mě podíval. Cože? Obrátil jsem se k němu a vážně jsem promluvil. Dedané, dnes v noci uděláš, co ti řeknu, bez otázek a bez váhání. Dedane, odpřísáhneš to při svém jménu? Přešlápl z nohy na nohu, pak se trochu narovnal. Přísahám na své jméno. Přistoupil jsem k němu blíž a velmi tiše řekl. "Teda dane? A v té chvíli jsem Louce ve své kapce dodal nepatrný záchvěv tepla. Ne tolik, aby to něco doopravdy udělalo, jen aby to na okamžik pocítil. Viděl jsem, jak se mu dostiřili oči a věnoval jsem svůj nejlepší úsměv tabulina velkého. Úsměv plný tajemství, široký a sebevědomý a také maličko pišný. Úsměv, který sám o sobě představoval příběh. Teď mám tvé jméno, zašeptal jsem. Teď tě mohu ovládat. Výra svýho tváři mi téměř vynahradil měsíc jeho deptání. Ustoupil jsem a nechal úsměv zmizet, jako mizí blesk z nebe, jako bych odložil masku. Což mě nutně muselo vzbudit otázku, který obličej je ten pravý ten kluk nebo tabulin jehož jen napůl zahlédl. Odvrátil jsem se, než ta chvilka pominula. Martin půjde napřed. Já s ho budeme následovat po pěti minutách. Tak bude mít čas vypátrat jejich hlídky a vrátit se, aby nás upozornil. Ve Vy dva vyrazíte deset minut po nás. Důrazněji jsem na Denana pohlédl a zvedl obě ruce s roztáženými prsty. Deset minut. Bude to pomalejší, ale bezpečnější. Nějaké návrhy? Nikdo nic neříkal. Dobře, Martené, je to na tobě. Vrať se, kdybys narazil na nějaké potíže. To se spolehní. Odvětil a ztratil se ve změti zelené a hnědé barvy listí, kůry, kamení a deště. Dál lilo jako skorve a světla začalo valem ubývat. Spolu s tempem jsme sledovali stopu, plížili jsme se od jednoho ukrytu ke druhému. Alespoň jsme si nemuseli dělat starosti s Lukem, když nám nad hlavami nepřetržitě burácel hrom. Martin se bez varování vynořil z podrostu a pokynem nás pozval do jakéhosi úkrytu pod sehnutým javorem. Jejich tábor je přímo tady napravo před námi, řekl. Chudé plno stop a zahládl jsem světlo ohně. Kolik je jich? Marten hlavou. Tak blízko jsem se nedostal. Jakmile jsem zahlédl různé druhy stop... Vrátili jsem se. Nechtěli jsem, abyste šli po nesprávné stopě nebo se ztratili. Jak daleko? Asi tak minutu opatrného plížení. Odtud už byste mohli vidět jejich oheň, ale tábor leží za kopcem. V uhasínajícím světle jsem se podíval svým druhům do tváří. Ani jeden z nich nepůsobil znepokojeně. Byli na tuhle práci zvyklí a vycvičení. Martin byl schopný stopař a lučištník. Tempy ovládal proslulé bojové umění a demů. Možná bych byl také klidný, kdybych měl čas připravit si nějaký plán, nějaký trik sympatie, který by zvrátil rovnováhu v náš prospěch. Jenže Dedan rozbil veškeré naděje na něco takového, když trval na útoku ještě dnes v noci. Takhle jsem neměl nic, ani to mizerné spojení se vzdáleným ohněm. Přestal jsem na to myslet, než se moje úzkost změní v naprostou paniku. Tak tedy pojďme, řekl jsem. Klidný tón vlastního hlasu mě příjemně překvapil. Poslední zbytky světla už mizely z oblohy, když jsme se začali plížit vpřed. Všeru jsem Martina a Tempiho sotva viděl, což mě trochu uklidnilo. Když jsem je skoro neviděl ani já, nejspíš nás na dálku nezahlédnou ani stráže. Brzy jsem spatřil odrazy ohně na spodních stranách větví před námi. Předklonu jsem následoval Martena a tempyho ho do strmého srázu kluského deštěm. Najednou se mi zdálo, že jsem zahledl vepředu pohyb. Potom se zablesklo. V té tmě mě blesk málem oslepil, ale až poté, co ozářil blátivý svach jasným bílým světlem. Na vrcholu hřebenu stál vysoký muž s napjatým lukem. Tempy se krčil pár kroků od něj, strnul při opatrném pokládání nohy na zem. Nad ním se nacházel Marten. Starý stopař klesl na jedno koleno a také napěl luk. Tohle vše mi ukázal blesk, načež mě nechalo oslepeného. Zápětí zadunil hrom a ke všemu mě i ohlušil. Svalil jsem se na zem a překulil se, na obličeji jsem mi mokré listy a kusy hlíny. Když jsem otevřel oči, viděl jsem jen tančící modravé přízraky, které mi před očima vyvolal blesk. Neozval se žádný výkřik. Jestli strážce vydal nějaký zvuk, přehlušil ho hrom. Zůstal jsem tiše, nehybně ležet, dokud se můj zrak nepřizpůsobil. Nekonečně dlouhou vteřinu mi trvalo, než jsem objevil tempiho. Byl o nějakých patnáct stop nade mnou a klečel nad temnou postavou. Strážce. Vrazili jsem k němu, drápali jsem se mokrým kapradím a zabláceným listím. Nad námi vyšlehl blesk, tentokrát mírnější. A já spatřil Martinův šíp, zabodnutý šikmon do strážcově hrudi. Opaření se uvolnilo, ale přepetalo se ve větru jako maličký, promoklý praporek. Mrtvý, oznámil tempy, když jsme se s Martinem doplazili na doslech. Zapochyboval jsem o tom. Ani hluboká rána do hrudi člověka takhle rychle nezapije. Ale když jsem dorazil blíž, uviděl jsem ten úhel. Byla to rána do srdce. Užaslej jsem na Martina pohlédl. O tomhle zásahu by se měli zpívat písně, řekl jsem tiše. Štěstí. Mával nad tím rukou a obrátil se k vrcholu hřebené pár stop nad námi. Doufejme, že mi ho ještě trochu zbylo. Začal šplhat nahoru. Lezl jsem za ním, jen koutkem oka jsem zahlédl, že tempy stále klečí nad padlým. Naklánil se k němu, jako by mrtvému něco šeptal. Potom, jsem jsem spatřil tábor a veškerá neurčitá zvědavost ohledně zvláštních ademských zvyků se mi rázem vypařila z hlavy.